Sole, cânta frumos, bine cânta de zor, dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa. Oh, Sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac, mi-e dor. Mie dor de frații mei din Labrador, oh, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Când l-a văzut pisoiul Titz plângând cu hohot și sughiț, i-a spus. Mm, Prieteni, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimat, aș da orice să te împarcă. Bine, sur Zău, nu mai plânge, mai odor, te implor. Nu, ce odor, ce odor, mie mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Au încercat să-l mai împace ariciul, acolo două, dăruindu-i ace, și ursul, cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și ieporile buzălată cu fructe dulci și cu salată. Ești salat, ești salat. Ariciul, iepurele buzălată? Colegi de lui Apolodor, mai ești la cor. Camila Suzie, cea mai tristă, ofta cu fața în Ia Ea îi pusese ca o mamă, îl se prima gamă. Și el, Apolodor? Acolo dor, plângea de e Mie dor, mie dor de frații mei din labrador. Colegii lui s-au dus atunci la dirijor. Maestrul la Sol Pa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea oftând. <gângi> <gângi> Sărmanul meu, tenor, se poate frăpădi de dor. Da.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 Bimotor. Dar între timp, împlăcărându-l mețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dovadă de curaj și l-a izbit un norz natic, oprindu-i zborul acrobatic. Și-a căzut Apolodor din avionul bimotor. Oh! La capul nord, o somorât și gânditor, a dăpostit într-un și ședea pe țărma Polodor și se jelea. O, oh, o, oh, frații mei din Labrador, a tri-o vouă suturor, pe semne că mi-e să mor aici, la țărmul mărilor. Ai, și ce frumos cântam la cor, o, oh, frații mei din Labrador, eu am să mor! Eu am să mor! Valiat în zare un vapor, de pescadorul Meteor. Cel mai din prunte pescador, din Baltica în Labrador. Sirena șera de zor. Hei, cine ești?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 Răsărit, dar tot ajungi în labrador. Ah. Hai, urcă-te pe pescador! <gână> <gână> Și a fost un drum fermecător, În zare niciun nord, Doar pescăruși rotind în zbor, și apa înduind ușor, șor, și vântul lin ca un fior, plutea vaporul meteor, pluteau cișuorul. Și l străjuia o crotitor în altul cer multicolor. Dar la urmă se oprim port vaporul meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi. Ce -a și apoi ce-a mai făcut Apolodor? Mai făcut, mai făcut? Întâi cu lundrea unui eschimos porni spre Labrador. Apoi porni pe jos, De unde a fost... Nu prea se știe că s-au păstrat puține fire din cronica celor zile. Sunt scriși doar munții Tinc, Merk, Puk. Tinc, Merk, Puk! -mer un râu, o vale și un sat și un nume, Castorul. Buc. Altă fiile subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon. nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon. Ce noutăți? De când se pare, Bursuc i-a spus, i-a spus, i-a spus. În Labrador, ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea uh, foarte puțin. Acum, uh, după cât te aud, uh, s-a stabilit la polul sud, pe gheața golfului Teron. Uh, uh, bursuc era convingător. se vizia pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștambilate. Uh, nu avea în orice caz dreptate. De deci l-a crezut, Apolodor. Exact! Și n-a mai mers pe Labrador. a făcut Cu mare casnă de ce scrie printre ștersături. Străbat Canada. Prin pădurie, nu? Da, prin pădure, așa. Popaz la tribul Irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutin pe lacul Vinipeg. Vinipeg?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 Și eu ah, sunt mort de oboseală, și nu mai pot să merg pe jos. Și cum gelea să-i ah. de milă, veniți pe dânsul o camilă. O camilă? O Camila. Cum te numești? Ah, apă, Apa, Apolodor. Ce tot vorbești? Apolodor e în labrador? Ah. Eu am o soră în București la circ, în târgul moșilor. Cum? Camila Suzie, voie soră, ah, a fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă-n și câteodată chiar mă trata ah, cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum? Preseneam să mor după un drum atât de lung. Și niciodată n-am să ajung la polul sud. Oh! Oh, oh, oh. Ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Oh. Te duce tanti către sud. Oh. <gânt> L-a purtat cămila în spate, cu salturi moi și legănate. Și-au străbătut câmpii și sate, și-au ajuns într-un târziu la marginea unui hmm, postilier. Aici începe cum e scris pe hartă Sahara, ha -ha. albă și deșar. Și în Sahara, dragul meu nu e apă, oh. și e cald mereu. Eu te-am adus. Îți mulțumesc. Dar sunt milă. Na. Și sunt și mamă, și-mi e milă. Oh. De ce am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat. Eu, tanti dragă, sunt decis să mergi spre sud. La frații mei, n-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos. Și-a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos, <gântu -i> să spun în câteva cuvinte, cât e nisipul de fierbinte. <gântu -i> e, e, e, și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pentinderea pustiei nu-i urmă de copetărie, <gântu -i> și nici a exista vreodată, Măcar un chios cu limonadă, oh, adică un cico, o, da, da, da, da. o, o, o răcoritoare, atâta doar, Ne și soare. Și-a rezistat Apolodor? Nu suferea? Mergea și se gândea. Oh, aici mi e dat să moară. Dar cum mergea, dădu-mi calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare.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 O foarte mică <laughs> <A, mai> muzică <laughs> <laughs> și i-a simțit un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor, o târbunare, un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim uh, amor. Ținându-și coada grațioasă, și înglinându-se frumos, îi lui mai multe portocale și o pungă plină cu? Nicdale! Uh -huh. <rătă -l> iale! Iale sunt toate ale tale! Aaaa. Și cu siale și mai multe îl întrebă cum se numește. Sau și ce persoană cultă vorbea cu știuuri? <coughs> românește, na? <grijine> românește. Cum te numești? A Polodor. Aha, Apolodor. Ap și sunt un pinguin teror. <grijine> Atunci aceiași aș mai muțici. și <grijine> șobții roșii de se ușor. Deși sunt încă foarte mică, <grijine> nu am decât un singur dor. <grijine> Să fiu soție de tenor. Oh. Deci, dacă dragostea există, și dacă nu dorești cumva să vezi o mai tristă, mm. aș vrea. aș vrea să fiu soția ta. Oh. Oh, yeah. Oh, eu. nu aveam de gând să mă însor, dar. fiindcă dragostea există, și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o mai muțică tristă, da. sunt gata pentru cunununie. Și am doi, ca doi copii cu s-au dus să ceară voie la părinți. Și domnul Cimpanzeu, al minte, o persoană cultă.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 Nu pot să-ți spun decât atât? Ah, îmi pare rău, ah? dar mă opun. Iar ei, ca doi copii cuminți, au ascultat desfatul sfatul scumpilor Și-a rămas pe o rămurică de parte, suspinând de dor, o foarte mică mai muzică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi, un timp, am fost văzut hamal în port la capo verde, cărând stafide și naut. De urmă, de urmă se pierde.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 pe cetruit cu parafina. Și? și un pachet? Uh, un, un, un pachetel. legat cu funde elegante. și un pachetel? acum apolodor, găsise în el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera de jucării. Avea vreo 5 copetării. Stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu îi mai ajunge la Și-a fost așa bogat în timp îndelungat? A, vreun an sau nu. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de prații lui și-a plâns de dor și-a zis adio ananas. Zigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi dor. Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi, pe o vreme calmă, și senin a fost luat de un submarin. Da, dar asta a dura puțin, căci s-au izbit în drum de o mină. Ai, ce păcat! Și Am fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian.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 Vai, vai, se ține după mine scai din Connecticut. Alaltăieri că l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și stau ursuz și, și încruntat tâlharul din Connecticut. Iar ca să fie mai temut, urca perucă bicoloră și împușca un om de oră din Connecticut. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. E totul scris? Și e notat exact așa cum s-a întâmplat? Păi, să-ți ce a făcut Haru, Din Connecticut. era între un stat cu și singur Cuc Apolodor. S-a mai urcat un călător, un, un individ de uh, n -n -n Era... De Haru din Connecticut. Uh, a -a dat mâine un pistol uh, uh, și rombă usul un kilogram. Uh, uh, Acum, de la zgol... Nu! și te-arunc din tren... pe geam! Și no! cum a zis, a și băcut. Ah. Tâlharu din Conecticut a fost îngrozitor. Dar n-am murit Apolodor și s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură, la şi -o, şi o mică rană la, la picior. Și-a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas. Ah! ah. Ah, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut Harold din Connecticut? Așa, cu o și gol, nu cred să mai ajung la Pol, nu cred să mai ajung. A, așa -a... se jeruia de zor, dar cântă cu Apolodor, i-a dus vântul la urechi un fruit de fiare vechi și un zgomot strajnic de bător. Și-a mm. văzut venind pe drumul un camion. Cu un să sâmbluit în or de fum. Și a fărit în el? Din mers? Mm. Așa acolo Apolodor, murdar de fum și rugină, Sub soarele pe fiare vechi, într-o mașină. Dar sus, pe malul de fier, găsi o medieval, Medievală de cavaler. Își roade parca pe măsură. Și îmbracă Apolodor această falnică armură. O, așa, dar, după câteva, deva, ce <trui> Uragan! Un uragan grositor! Îl aruncă din nor în nor, ca pe un furg de popădie! Ai! Ai, ce nebunie! Acum, sigur o să mor. Și apoi, ce mai scris în manuscris? Ca a picat plocon de sus, strânind o zarvă de nespus pe străzile din Saint-Louis. Eu care l-a văzut, savantul Fergus mac, pigot, a dat deștire peste tot. Un s-a venit! Un s-a venit! La care adunați în cor o 40 de gură cască, sigar în cor! <gri> Lor, dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, Savantul a rectificat: Nu-i Nu-i Nu, nu! E un om din Marte! Uaaaaa! și au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască. Uuuh. ce ar fi să-l facem senator! Senator! Să-i vindem un televizor. Da. Să-i dăm o casă cu chirie. <laughs> Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din San Luis. Noi, fiindcă ne aflăm de față, am potărât să-i se facă din nylon. Tăpur, cusut cu ață în centru. O în ea, pe un socru de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțul liniștit acest uh, străin, uh, picat uh, din uh, arte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește ca am prevăzut și o mică taxă la intrare. Și s-a făcut, pe cum a zis, primarul ping În Zăruis. Cât a durat? Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus, că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lansurpus pus, ședea pe soclu în barac. Ședea cu minte și supus. Ședea în beznă și tăcere. Când ușa a sărit în suflu, Vreau în în pe ele douăzeci de inșmascați, și ucigași cu leapă, Zâmbind cu gula pe la și în fruntea lor, Da ah! Și l-au răpit pe Apolodor, și l-au legat cu funii de bumbac, apoi vorit în fundul unui sac, l-au dus pe ulice întortocheate pe străzi, cu nume de ochiate. Și unde s au oprit? În fața lui vechi clădiși, cu ușa prinsă în zăvoare, cu geamurile ferecate, cu sărie automate, iar lângă ușă, pe Burlan scrisese cineva cu Cretă, aici e sediul cu plus clan. Asociație secretă. Și s-a trezit Apolodor, doar scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Erau acolo adunat o sumedenie de vascați cu glugi pe bază și un râs. care îl priveau pe o S-au sfătuit încet încet mai mult prin semne și prin șoapte iar sfatul a rămas secret și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 În zor, cu gruș pe față și pistoale s-au îndreptat cu toți agale spre secția zboruri spațiale. Se rătăcise pe acolo o astronavă goală, un orez din serie Apollo adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut Târât de ei, Apolodor se geluia în gând de zor. O, oh, frații mei din Labrador! Acum, gata, am să mor! <fie> și au ajuns la marea hală, <fie> și l-au închis pe apolodor în astronava spațială, <fie> <fie> și-au dat drumul la motor. Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor. Dragi cititori, mi s-a transmis la ora 5 și 5 precis, că în orașul Saint Louis, pe strada Ips, la șapte bis, un marțian s-a sinucis. Și cu brind de furie lăbună, având și mintea ca El a pornit direct spre luna pe o străveche astronavă pe din Saint Louis, emoția de am zis! Savantul Fergus Mac Pigott, și el, a declarat. E clar de tot! e fugat! Un singur lucru e clar. Se pune întrebarea dacă... Acest nebun nu-i marțianul din baracă, da, da, da, da, Vom cerceta, vom cerceta, Da neapărat vom cerceta.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 Pecat Păcat că marea lui Sprava a fost atunci ignorată. N-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă. Foarte o, foarte gravă. O, foarte gravă. Dar mai departe, ce-a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor? Să-l urmărim pe călător. Pe Mississippi, într-un bac, sau negru Jim și negru Jack. Au lângă ei un călător, L-au scos din apă. Gol. Si ud, ajut din cer. Aici, la băle, sud, sud, pipa cu tabac și nu-ți dea bază zâmbitor. Unde-mi o Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Așa da dăm noi haine de băbac, îți dăm din prânzul nostru, cam sărac oh, Vă mulțumesc Vă mulțumesc Nu-mi amam Și îl privesc zâmbind și tac, și si ne rugim și si ne ruggeac, și si iar lipsesc mai multe pile din cronica celor zile <gurgh> <gurgh> Și ce s-o ales din bacă? Bac. Da. Pe unde-i ceac? Da. Pe unde-i ceac? Nu știu nimic de soarta lor. Va, va, va. Nu am decât un colțișor, da? Da? o bucățică de cărtie, un, un, un peticel da? Da, da, da, da. pe care scrii? Zăceam...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 Lup de mare cunoscut, Dar m-a pocit acum un an latul unui iatagan Tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că -i sunt dușman. Și-am plecat din New Orleans. E tare cald și e oasud, Dar mergem cel puțin spre Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor antile, a navigat Apolodor și și Caraibilor, iar și și Dormea cu som tehnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor, și luneca ușor, ușor pe ape moi și străvezi. Era frumos, tare frumos, veni să zbor și un alb din larg Și cum zădea și admira în sala de aramă, sosip prin radio pe vapor? O misterioasă telegramă, având cuprinsul următor. Hei, capitan Smith. Ce e s ce raiba face ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, săi i dai... Bomboane cu o travă și mort să-mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă. Te salut, trăharul din Connecticut. Cum pli mesajul mai primit, dar capitanul Siru Smith? Dormea mereu, dormea tihnit, Dormea și sfăraia cumplit! Și acolo doar! A priceput că vezi nu slut și chiore mincinos și prefăcut și cumpărat de Cusclan. Deci s-a îndreptat pe capitan și scos din fire, s-a înștit! arce, ești mai păcălit! Dar, capitanul nici măcar n-a trezărit. Dormea și sfăraia cumplit! Ah, ce păcălit! Că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, în singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor Pereții marelui vapor, minutul tragic și solemn, Când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol, s-a scufundat ca un rechin înjunghiat, Iar capitanul Siru smic, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și sporea cumplit. Și iar lipsesc mai multe filă din cronica celor zile, se pare că flămând și ud purtat de ape către sud, a fost cules cu chiu, cu vai de trei pescari din U, uh, u, uh, uh, uh, uh, uh, Și nu u, uh, Ce a mai făcut sărmanul nostru călător? A zăbovit mai multișor în casa unui profesor numit Carlos Alfandor. El însuși fost cândva tenor. Spirește doar ca amator, un foarte vechi admirator, și traiul era ușor, fiindcă ilustul profesor îl îngrija ca pe un odor. Mm -hmm. da, să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor Să știi că tu Vei fi moștenitor. Oh, dar dragul nostru Apolodor Se chinuia îngrozitor Când profesorul Alpandor Vorbindu-i binevoitor Îl programa mereu de zor Pe micul său Calculator <fie> o, Pe azi iubitul meu tenor Ai un program încântător La opt te duci la croitor, mm. la 9 mergem la cofor, oh. la 10 ascultăm un uh. cor, la unu masa, okay. un cotor de varză, copt la cuptor, oh. la 2 facem noi un uh. cor, la trei plimbare cu azor, uh. ascultă to, uh. la șase țesem un cofor, la 7 oh. la televizor, oh. la 8, te duci în dormitor și te așezi cu unul săpar, pe azi așa ești programat de micul meu calculator. Și oh. așa în fiecare zi? Așa, a. Nu suferea, polodon? Ba, a, suferea, mm. și cu geta. Da. Ce bine, ce frumos ar fi o zi, fără calculator. Dar tot la domnul profesor mai exista și un robot, mm -hmm, care păcea prin casă tot. Mm. Un fel de înger cu motor, <laughs> curat, drăgut și zâmbitor. Cu care se distra Apollo <Tități> Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl la dormitor urându-i seara. sam -o Sam, Samu, chat. Dar într-o zi Apollo pe când se într-un picior, așa cu programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat. o, -o, o, o Să știi că nu mai pot!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 Trebuie să plec. Mie dor! Mie dor de frații mei și vă implor: Fiți ca un tată ierdător, Ce pot să fac dacă e dor? A, o, nu dor. Și-a plecat, la Molodor, pe drumul lui de călător. Oh. Of, nici lui nu era ușor. Ai zbutit, Apolodor, să mai găsească un vapor Și să pornească mai departe? Hai, mama, atât știu, era prin Marte. Bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață Rich, Când a zărit Apolodor Antarctica Aaaa! și piața golfului teror. Și aici tot neamul lui Apolodor s-a adunat cu micul mare și l-au primit la debarcare. Aaaa! Întâi i bunicul Apolodorin. Bunicul. Cel mai vârstă pinguin. Apolodor. Da. Și mama Apolodorica. Mă, pinguină. Pinguină Și tatăl Apolodorel. Tatăl. Mi -mi, pinguin mă și el, Și unchiu Apolodorini. Și neamurile și vecinii. Și-au cântat cu toți în cor,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 De ieprurile buzălată. Îl îmbiam cu o salată. De tiți. De Sau de Camila suzi De ursul ce-l poftea la mure. Atunci cu iam, din pădure. Sau de maestru Domila Solpa. În haina lui de catifea care zâmbea și îl întreba. Apolodor, domi la solfa, îți e dor să cânți din nou încă, la solfa, pe gheața golfului, teror ofta de zor Apolodor. Iar tatăl Apolodorel, unchiul Apolodorini, și neamurile și vecinii îl îmbiau cu zeci de pești. Ai, ai, da, da, da, da, da, da, da, dacă ne, Vă ne, ne, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mulțumesc, vă mulțumesc și și zâmbești, dar eu aș vrea să plec la Păi, eu nu te țin. Nu. No. -ți e o mare chin. Așa e. Decât să stai și să jelești aici miștui de mai bine pleci la București. Ah. E, și a plecat Apolodor. La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 Și iepurile buzălată, I-am adus o salată. Și ursul. Și pisoiu ți lungând cu hoci -ho și sughiți. la suzi optimistă zâmbea cu nasul în batistă, Și toți cântau, cântau în cor urările prietenești. Mina i venit, Vă voi răspunde tuturor Ce bine e la Ce bine e la București Ce bine e la București Ce bine e la București, ce bine e la București. Și atunci voios și zâmbitor stă iar la circ, Apolodor, pe gheața unui răcitor, acolo cântă! E tenor! <sus>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 Regia tehnică, inginer Luiz Amatescu și regia artistică.